«Он, бачите?» – махнув рукою праворуч дід Хома. «Мої хороми з садом». Хоромів Володимир не побачив. Одноповерховий, правда, кам'яний будиночок, а то все сарайчики якісь дощаті з димарями. Зате сад розкішний. «То не сад, а золоте дно!» – похвастав дід Хома. «Щороку щитай сто тисяч як льоду. Коли не будеш жити, конєшно, до гори дригом, як де живуть. Ймовірний квартирант, слухаючи хвалькувату оповідь старого про щорічні прибутки, позирав на його латані штани і рвані лікті з позаколишнього піджака, невідомо якого кольору, і не втримався. От ви кажете про тисячі тисяч доходу від саду, а ви до вас, вибачте, діду, як у жебрака, маскування чи як. І, к приміру, підхекікує старий, «Ганабіса мені той костюм та всякі причандалля до нього». «Їдять і їдять не смачно, і п'ють не солодко, чи схвально, чи з осудом докинула Люся». «І ти цвірінчиш? Не смачно, не солодко. З голоду не вмираю, і слава Богу». «Ви і в Бога віруєте?» поцікавився Володимир. «Треба знати, до кого на квартиру йде». Хоч слово «дідове» і хитрувало, але потаємна злостивість не випирала, не виходила на поверхню, як масло на воду. Дідові подобалося видавати себе заслизько язикого. Трясе витрясає новину за новиною, то вче їх язиком-товкачкою, немов найнявся геть усього себе випатрошити цьому незнайомому чолов'язі, та й неспроста розпатякує старий. Він марно не буде мантачити старечим язиком. Тут свій гінтерес імєйця. Треба поняття іміть. Бач, як блимає на діда. Дослухається до кожного слова, мотає на вуз кожну дідову предебенцію. Мо приворужать цього носатенького дідове розказування. Мо клюне на дідові гроші, люську посватає. Вірю, не вірю а ікон маю повну хату. З ними надійніше. Оце недавнечко приїздив один художник. Придивлявся до ікон, просив продати дві старі. Казав, уні... унікальні, закінчила Люся. Еге, але я не продав. Хай попоходять, мені з іконами поспішати нікуди. Володі вже розхотілося дивитися, як каже дід Хома, кватирю. Але пішов таки, бо не хотів образити Люсю. А старий, прискаливши за звичкою око, придивлявся до статурного парубка. Жених не жених, а в газеті, отже при власті. Може, як напасть буде яка міліцейська, на поміч прийде. Бо міліція нічого не боїться опріч газети. А втім, може і справді на жениха вигавкається. Кімната справді була без дверей, але ліжко вже стояло. Попереджений Люсею дід, видно, заздалегідь втягнув його, щоб житло не здавалося пусткою. Краще мати хоч якісь гроші за цю халупу, ніж взагалі нічого. Грошова пропасниця била його вдень і вночі, але він ніколи не замислювався, на що йому гроші, і просто складав їх у схованку і мав від того радість. Проводжаючи Володю, Люся оповідала про своє життя-буття. Вона вже другий рік живе в діда, далекого родича. Живеться не з медом. У господарстві вважаєте я за наймичку. А де подінешся? Батько загинув. У матері ще двійко лишилося в селі. Дід по-родственному не бере з неї грошей. Вона, можна сказати, наймитує в нього. Нічого, Люсю вирішив розважити дівчину Володимир. «Живете в саду, а яблука – то вітаміни». «Дід Хома і мені, і онукам дає тільки ті яблука, які вже почали гнити. Ото що нижком от старого зірвемо, те й наше. Поживете, побачите», – мовила Люся, прощаючись. Глава четверта Увесь день, коли кореспонденцію засилали до набору, Володя був зайнятий, щось уточнював, виправляв, друкував. Нарешті пізно ввечері поплівся втомлений на свою Олександрівську Слободу. О такій порівті перші повоєнні роки ходити було небезпечно, тим паче, що шлях від редакції до Олександрівської Слободи простягався аж на 8 кілометрів, які вночі доводилося долати пішки. Та Володя був певен, він не потрібний бандитам, яким нічого було в нього взяти. Чомусь згадав свого господаря, який хвалився, що до нього ні разу не навідувалися злодії, хоч по сусідах шастали досить часто. Якби навідалися, змогли б дещо витрусити. Дід, кажуть, закопав мішок із грішми десь у садку і на тому місці посадив молоде деревце, Хто здогадається, що під миршовою молоденькою яблунькою сховано скарби?